زنی په تعلیم کې کار کوي زنی په تربیه کې کار کوي زنی په پاسپورت کې کار کوي زنی په هنر او ادباتو کې کار کوي زنی په اشتهماي جوړښتونو کې کار کوي ازنی په د همبستګي ملي په نامه باندې په مختلفو کارونو کې لګي د کله خلک سره تنظيمي شوراګان او ته جوړوي یوته بیا مشرتا کې تنخواهګان او ته کې مسولیتونه ورسپاري ورته یعنی دا ټول نه دی من دا ټول رانه په واکړې ده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 کله په غړې کې ورځي کله په کول کې ورځي کله د مناسب په نامو ورځي کله د ملک سره په نامو ورځي کله د جورنالیست او دی دی لیکوال په نامو ورځي کله د شاعر او دی ادیب په نامو باندې ورځي په مختلفو نمونهونو د ټولنې هرې طبقه ته ځان ورسې دي داول دوه ډلې موسسې د افغانانو د فکري تسخیر لپاره راوستل دي د دې اصلي اعلان د کوائم اصلي اعلان ته دادا تاسو ګوري په اسلامي نړۍ چې څهونه یو دي کپه عربی نړۍ کې دی بدلته افریقا کې دی د ښواته کپه آسیا کې دی کپه منځنۍ آسیا کې دی که هر چی دی, دی, دی. حتی کپ اروپا کې اسلامي ولکو اسلامی اسلامي ولصوله ورکهسته مسلمان ولصوله ورکهسته خو د اسلام هغه فهم وسلامسته چې د افغانانو سرهسته د کفر نه د بیزارۍ هغه احساس ورکه نشته چې د افغانانو سرهسته ټول یوزایوسی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 احساس د حوریت مې چا په زور را نه و نه اګریزی اوس پهچل او په نرنګ را ځې وړي په چللو په نیرګ نه د اضادې احساس وړيلو د تو نور متونو د زاې احساس وړی کرا پرته دي او د یونیم دا چې خوري اوله تاسو الله مخستتهس شاګردان دي د تاسو بچیان دي د تا په کور کې د تا په کلی کې د تا په در کې د تا په غرک کې د تا ترسی لاندې د تا پهلوپ کېیو ز د کلي دي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 څخه د یازدی احساس څرګندولو واسه که بنناک غولا نه پامه غرز باندې دی. لتهغه ز لور دی، بچای دی، مر دی، نیادی، کلهوال دی، دا د خپل دفعه غرز د انګلز په کې، د کافر بخدمت خدمت کې. هو کینما نه یو غریدار خلک. چې د یازدی احساس یې ځونه نوېستلې دا ورته. محطول یو مخ ټول قوم وسوي کې د فکر جګړه هم دومره مهمه ده. خوب په مقابل کې منګو تاسو د فکر د لپاره څو نه حل روزلي ما پرونی تاسو په خدمت فکر څه برنامه فکر او فکر ماتي دی د مقابل کې به فکري جګړه شروع کړي د فکري جګړې مقابل کې به فکري مقاومت شروع کړي پروندما تاسو ته تصف خدمت کې د فکري جګړې د یو دړي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 املکونکې د وسایلو سره د رادیو لري، ټلویزیون لري، اخبار لري، مكتب لري، جريده لري، فرهنګ لري، کتاب لري، انټرنیټ لري، سیټلایت لري، د هر څاڅور ته د هر څاغ ته، د هر څاڅو او بچیتو ورسېدل شي، خو په مخابل کې د غڅوک هدف ګرځېدل دي داخلك مطلق مترخلی سلامي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 څلورم حرګ ورونو دا د چا په پاس کې جوړه کیه او ودانه خرابي مثلا دقالیو جهات سره له مملکت سره اسکري جوړه ده اگر کوشش کړی چې تا ټوپه کولي له تا څنګه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 دچکته تهجد کای د تاب تهجدونه باندې خو دد شراب او دد فساد مخنیوي خو نکي کنا دا یو خدای د ملک یو د شراب خاني په ستول درنه جوړي ستول درنه خپلې ک مکتب ته خپلې صابر او نبی ک پانتونه په خپلې صابر او نه ک معلوم د خپل فکر تربیه کوي ک شاګرد د خپل فکر تربیه کوي ک راډيو د پخپل فکر و نظریات و بانی او نظریاتو باندې جوړي او امه دې خبري ک निजाम د خپلې خپل خلک کې جوړي اته کې راز ما جد درکې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 ځکه د دې نظام شته هغه ته وایي کپټالیزم کپټال وایي په پیسو تا او پیسې او سرمایه دوی د اله فزای باندې درولایده کوي او په دنیا کې شته د څومره او نظامونو وسایلو او جنگونو او, جنگون او فعالیتونو د دې روان دي د سرمایې ډیرولو لپاره روان دي کپټالیزم وایي د چا سرمایه په هر ډول ته ډیریږي کفه ظلم ډیریږي کفه سود ډیریږي کفه تجارت ډیریږي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 وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر فتاسنا في دينك تقوم راسنا وغالنا وردي ما تروكوا يا وينا زي فلان هاي خيلي ما توف فلان هاي خيلي زف فلان مملكتي زف فلان دي اذا سر كشامل ما توف فلان كشامل هغيت دين اخلاق تقوى خوف خدا غيرت في وحدات احساس بمسؤوليه احساس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 دا خبرې چې بشیله ته کومه ګیله apoio یې او دا خبرې چې موږ ته ټرشنکراني ورسته درته کولې ټرشنکراني مخکې تا به په دې قالب کې چاولای وو او غوړو پانسکاوي او سيقالکاوي او غتي رکاوه درته غوړه په لاس ورکوله چې ورته دې تا دین دې تا ناموز دې تا اخلاق دې تا فکر او نظريه وربانې ختمه عقیده دین اخلاق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 اصمان و كل شخص الاود انتضاله و constitutional تواس Flight استقいいاتف المساصل و مستقع كان اختبار فعلا考ه من الجميعクول كان وسلم تت gathering بنجرد و ادان سلمدم اثناء سابق سقولونا Books مناعدتا سابقوا الوقت همه متروض أن pudding صعبوا الوقت لاستقع لها مش محمدjährك differenceстаس MONTDAX signụاare 계 OwnTower powerful according to Tunkaind source from Medhizin Se pierc Pennsylvania Actually called on tight You know what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 نصاب دی تاریخ تدریس دی او تعلیمي معحول دی دا پنځه ارکان دي تعلیم او تربیه دا پنځه او د تخفل لاس کې میسه قضایې هم د کومې قضایې وبیا د ساده معنی نه جوړیږي چې تعلیم او تربیه پنځه حکمونه دي معلم دا باید دیټالی اټاق متعلم دا باید دیټالی کتابي فکر دی نصاب باید تهکر او و نظریات او علوم پکې